בעזרת השם יתברך, עצות <coughs> המבוארות, מחלוקת ומריבה. אות א. צריך לזהר מאוד לא להתבלבל נוכח המחלוקת בין צדיקים אמיתיים. רק צריך להאמין בכל צדיקי האמת שאפשר להתקרב על ידם אל השם יתברך, והם נוהגים בכל העניינים על פי התורה והאמת. כי כל הבלבולים והקושיות המתעוררים במוח האדם על צדיקים אמיתיים מחמת המחלוקת שביניהם נובעים מחמת שהמוח מקולקל מאוד מתאוות ומידות רעות ובפרט על ידי קלקול פגם הברית היינו הרהורים רעים מן התאווה הכללית ומחמת קלקול מוחו חפצות דעותיו הרעות להרחיקו ולדחותו מצדיקים אמיתיים ומאנשי אמת המקורבים אליהם וכל אדם צריך לדעת כי את התיקון למידותיו ומעשיו יכול להשיג רק על ידי התקרבות אמיתית לצדיקי אמת ולתלמידיהם האמיתיים. ומחמת זאת מתגבר עץ ההרע מאוד על כל אדם בכל מיני תחבולות, שלא לתת לו להתקרב לצדיקי אמת ולאנשיהם. על כן צריך האדם לחוס ולרחם על עצמו ולהתבונן היטב, ודווקא על ידי הבלבולים והקושיות החודרים למוחו על צדיקי אמת ואנשיהם, צריך להתעורר ולקחת לעצמו תוכחה ומוסר לשוב אל השם מטבח. כי צריך להתבונן היטב שהבלבולים והקושיות רוצים להרחיקו מצדיקים אמיתיים ואנשיהם. ועל ידי התרחקות זו יכול להישאר חלילה מקולקל במוחו, במידותיו ובמעשיו לנצח. אבל על ידי קירוב לצדיקים אמיתיים וקיום מצאותיהם, בוודאי יתוקן הן במוח, הן במידות, הן במעשים. ב. צריך להשתדל תמיד למצוא איזה זכות ונקודה טובה בכל יהודי ולא להביט כלל בחסרונותיו ובמידותיו הרעות כי הילדים שמביטים בחסרונות האדם באים לידי שנאה, קנאה ומחלוקת רק שעל פי רוב יש באדם מידות רעות ומעשים רעים גם כן על כן צריך להיזהר מאוד שלא ללמוד חס ושלום ממידותיהם ומעשיהם הרעים וצריך לדון כל אדם לכף זכות, אפילו אותם אנשים החולקים עליו ומבזים אותו. והעדה זה ינצל תמיד ממחלוקת ומשנאה וקינה. והעדה זה שדן כל אדם לכף זכות עושה כתר יקר, משובץ בכמה מיני אבנים טובות לשם יתברך, כמבואר בליקוטי מורן חלק א' בסוף, בסוף התורה קרא את יהושע סימן ו'. ג. כשיש מחלוקת ומריבה על מישהו, ומבזים אותו והוא שותק, ואין הוא משיב מלחמה לאנשים הנלחמים בו ומבזים אותו. רק שומר חרפתו ושותק, ולא מפני שחפץ לצייר את מי שנלחם בו. רק שותק כדי שתהיה לו כפרת עוונות. הרי זה עיקר תשובה ועיקר תיקון על כל חטאיו ועוונותיו. והוא חכם אמיתי וזוכה לכבוד אלוקי ולחלק טוב לעולם הבא. ויזכה להיכלל בבחינה של אדם היושב על הכיסא, שמשם יוצא המשפט לכל האנשים באי עולם. ד. אסור לאדם להתגרות ברשעים וחולקים על האמת. רק מי שהוא צדיק גמור, שכבר סילק וביטל כל הרע מארבע היסודות, ותיקן כל מידותיו, עד שבטוח שלא יראה לו שום מכשול עבירה, צדיק כזה ואנשים המקורבים אליו מסוגלים להתגרות ברשעים. אבל אדם שעדיין לא ביטל את הרע שבו לגמרי, אפילו שהרע נמצא בו רק בכוח ולא בפועל, היינו שבפועל אינו עובר עבירה, כל עוד אין עומד בפני ניסיון. אבל אם יגיע לניסיון, עלול הוא חלילה להיכשל. אדם כזה אינו נחשב צדיק גמור ואסור לו להתגרות ברשעים. כי הרשע עלול חס ושלום להזיק לו בכוח ובגבוהה שמקבל מן הסתרא אבל מי שהוא צדיק גמור יכול להוריד עצמו לתוך הצינור שדרכו מקבל הרשע את כוחו ולשבור ולהכניע ולהשפיל את הרשע כראוי. היי, hey, הידי שנזהרים במצוות ציצית, שהציצית תהיה בכשרות ובשלמות כמוה בשולחן ערוך, הידי זה אפשר להתגבר כנגד החולקים. היינו האנשים החולקים על האמת ואפשר להשפילם ולהכניעם. וו הרשעים והחולקים על צדיקים אמיתיים, אף בחייהם קרויים מתים. כי אין להם רוח חיים דקדושה, הנמשך רק על ידי צדיקי אמת. גם מבואר בספרי האדמו"ר ז"ל, שעיקר הנשמה הוא הדעת והשכל שבעדם להבין. שעיקר התכלית הוא להאמין בהשם נדבך ובהשגחתו הפרטית, להתיירא מלעבור על רצונו, ולקיים את מצוות התורה באהבה גדולה. ואילו הרשעים, העדי תאוותיהם הרעות ומעשיהם הרעים, איבדו את הדעת והשכל האמיתי הנזכרים למעלה, ולא נותר בהם כי אם נפש הבעמית, היינו השכל המגושם המצוי גם בבהמה. כלומר שאינם יודעים רק לאכול ולשתות ושאר תאוות כבהמה ממש, אבל את השכל האמיתי שבגללו יכונה אדם, איבדו. על כן קרויים הם מתים אפילו בחייהם. כי השכל האמיתי שהוא עיקר האדם כבר מת בקרבה רחמנא ליצלן ואין בהם רק הנפש הבעמית כמבואר למעלה. ז. מה שעל פי רוב, הלומדים, היינו אנשים המכונים כך בשל ידענותם הרבה בלימוד התורה, חולקים על הצדיקים, דבר זה נובע מחמת שהם לומדים תורה בגאות רחמנא ליצלן. ועל ידי זה מקבלים פתחון פה לדבר דיבורים רעים וביזוי על צדיקי אמת. אבל הצדיקים האמיתיים מתקנים כל דיבוריהם הרעים והופכים אותם להלכות, היינו לימודי אמת. ודווקא על ידי דיבוריהם הרעים והביזיונות שמבזים את צדיקי האמת, מעלים הצדיקים שעשועים גדולים להשם מטבח. ח. כשסובלים מסורים מחולקים ורשעים המונים מן הקדושה, היינו, שהרשעים והלצים מתגברים כנגד אנשים כשרים אמיתיים ומרעימים ומבלבלים אותם ביסורים כדי להרחיקם מדרך האמת, דרך התורה, ואלו האנשים הכשרים אינם יכולים לנצל מהם ולהכניעם, כי אם על ידי ערכאות ומשפטי אומות העולם, אזי מצווה גדולה היא להשתדל להכניע ולהשפיל את הרשעים והלצים על פי משפטי האומות, היינו, על ידי המלכות והממשלה של אומות העולם. גם מצווה גדולה היא לפזר ממון כדי להכניעם ולהשפילם על ידי משפטי האומות כמבואר. ועל ידי זה מתקנים ומעלים משפט דקדושה מן הקליפות והסטרא אחרא. היינו, שעל ידי זה מתקן המשפט דקדושה של בתי דינים לישראל, שדיני תורה יצאו ללא שום שקר ועיוות. וכן נבואר בליקוטי הלכות, שלפעמים מסבב השם מטבח, שהרשעים והחולקים היינו, אנשים שאינם סובלים את האמת, יתגברו כנגד אנשי אמת, ואלו אינם יכולים להכניעם, כי אם על ידי משפטים ודינים של אומות העולם, בכדי שמשפט דקדושה יתוקן, כמבואר בסעיף זה. ט. מוכיחי הדור, היינו צדיקי הדור האמיתיים, ההולכים ונושאים על פני הארצות, כדי להוכיח ולהשיב בתשובה בני ישראל לאביהם שבשמיים. מוכיחים אלו מבטלים את הצרות והייסורים מן העולם, מרבים שלום על ידי עבודתם ומונעים מחלוקת ומלחמה. ועל ידי התוכחה והמושא מקרבים את לב ישראל לאביהם שבשמיים. כי כאשר בני ישראל רחוקים חס ושלום מדרך התורה, דרך האמת, בוודאי גם השם יתברך מרוחק מהם חלילה. ואין חלילה שלום בין ישראל לאביהם שבשמיים. אבל כאשר ישראל מתקרבים להשם נדבך, על ידי התוכחה והמוסר מפי מוכיחי אמת, יש שלום ביניהם לבינו נדבך. וכאשר הרב בדור מתגבר חס ושלום, עד שמתקלקלים התוכחה והמוסר, שאנשי הדור מרשיעים כל כך ומרוחקים מן האמת, עד שאינם חפצים עוד לשמוע את התוכחה מפי מוכיחי אמת, על ידי זה מתקלקל השלום בעולם. ונגרמים גירושין ומחלוקת. היינו שישראל מגורשים ממקום למקום ויש מלחמות ומחלוקת בעולם. אין בכלליות בין מדינה למדינה, אין בפרטיות בין אדם לחברו. וכל זאת בגלל שאין שומעין לדברי האמת והמוסר מפי המוכיחים האמיתיים. ועל ידי זה טועה כל אדם על ידי דעותיו הכוזבות ונופל להרבה מכשולות ופגמים. כי מפגמים ומכשולות אפשר להינצל רק על ידי הדעות של המוכיחים, צדיקי האמת. כך מבואר בליקוטי ההלכות בכמה מקומות. י. כשהשם מטבח רוצה לדחות את המתנגדים והחולקים על צדיקי האמת ומקורביהם, אזי מפיל אותם לתאוות ממון ומעורר בהם רצון ותשוקה שירדפו תמיד אחר ממון, הרחבה ותענוגי עולם הזה, שכל אלו כלולים בתאוות ממון. כדי שיהיו טרודים תמיד בתאוותיהם עד שישכחו מצדיקי האמת ומקורביהם. וצריך לדעת ולזכור כי תאוות ממון היא רחמנא ליצלן ממש שמד, עבודה זרה, ענפין חשוכין, עצבות, מראה שחורה ומיתה. השם ישמרנו ויצילנו. ואין נפילה גדולה. היינו, שאין קלקול ומכשול גדול יותר מתאוות ממון. ובפרט כמבואר בסיפורי המעשיות מרבנו ז"ל, מעשה מבעל תפילה, שמכל התאוות קל יותר להינצל מאשר מתאוות ממון. כי תאווה זו ודאגת פרנסה ממררים את חיי האדם כל ימיו, ועל ידי תאווה מגונה זו עלול לאבד חלילה חלקו בשני העולמות, אם אינו מתכוון כראוי להרגיש את הקלקולים והמכשולות היוצאים מתאוות הממון כדי להינצל מהם. וכאשר פורצת מחלוקת בין אנשים, צריך לדעת שמי ששומר יותר בריתו על ידי התקרבות אמיתית לצדיק אמת, יכול להפיל את חברו הרחוק ממנו ממדרגתו בעניין שמירת הברית לתאוות ממון, שהיא נפילה גדולה מאוד, כי הוא הקלקול והמכשול הגדול ביותר כמבואר למעלה. על כן צריך כל אדם להיזהר מאוד שלא ייפול לתאוות ממון על ידי מחלוקת. והעצה הטובה ביותר היא להתרחק מאוד ממחלוקת אפילו במשהו. י"א המתנגדים, המבזים ומחרפים את יראי ה' האמיתיים, עושים כן מחמת שמקבלים תורה מתלמידי חכמים כוזבים, שהזוהר הקדוש מכנה אותם בשם שדין יהודאים. בתורה זו שהמתנגדים מקבלים מפיהם, תורה כוזבת היא ואינה יכולה לעורר שום אדם ליראת ה' ולקיום המצוות באמת. מתלמידי חכמים כאלו אי אפשר לקבל שום תועלת וטובה אדרבה, על ידם נופלים חלילה לכפירות ולהתנגדות. י"ב. על ידי הכנסת אורחים, תלמידי חכמים אמיתיים, זוכים לאמונה אמיתית. גם זוכים על ידי מצווה זו להתגבר כנגד המתנגדים החולקים והלצים ובפרט שלא להתבטל בפניהם כלל. י"ג. האנשים הדנים תמיד כל אדם לכף חוב, ומחפשים תמיד חסרונות ופגמים באחרים. אלו באים מתוקף הסטראכה ומבחינת קץ כל בשר. מחמת שאינם יכולים לסבול שום אדם, ומוצאים בכל אדם חסרונות וקלקולים. מידה רעה זו של חיפוש חסרונות נובעת מפגם הדיבור. היינו לשון הרע, רכילות, לצנות וכולי. השם ישמרנו ויצילנו. ואי אפשר להכניע מידה רעה זו, היינו, לדון כל אדם לקו חוב, כי אם על ידי תיקון הדיבור, היינו, להיזהר ולהישמר מאוד מדיבורים פגומים, ולהרבות בדיבורי קדושה. י"ד. על ידי מחאת כפיים בתפילה, היינו, על ידי שמתפללים בהתעוררות ובהתלהבות, ומרגישים חיות ואו במילות התפילה, ומתעוררים על ידי חיות זו למחוא כפיים, העדי זה מתבטלות מחלוקות והריגות בעולם וזוכים לשלום. ט"ו מי שיש לו דעת אמיתי, מתרחק ממחלוקת. כי עיקר המחלוקת והכעס נובעים מחוסר דעת. היינו, המחלוקת הפורצת בין בני אדם היא מחמת דעתם שאינה קרוי, שאינה מבינים זה את זה, ובגלל זה יש בלבולים ביניהם, ובאים לריב ולהתקוטט אחד עם חברו. אך מי שדעתו רחבה יותר, מבין ומרגיש שכעס ומחלוקת מכוערים ביותר, שאין ראוי לבר דעת להתנהג כך, ומתרחק מהם מאוד. ומבואר בליקוטי ההלכות שכאשר יש מחלוקת בין בני אדם, הן בגלל ממון, הן בגלל עניינים אחרים, צריך לוותר איש לחברו חלקו המגיע לו באמת, בכדי להינצל מן הכעס ומן המחלוקת. בעידי עסק התורה באמת זוכים לדעת אמיתית. כי התורה מביאה דעת לאדם העוסק בה באמת. לכן על ידי עסק התורה באמת מתבטלת המחלוקת ומתרבה השלום, כמובן בליקוטי מוען חלק א' סימן נ"ב, כי שלום תלוי בדעת, ובוודאי מתכוון האדמו"ר לדעת אמיתית, דעת תורה. ט"ז <תזיין> גם על ידי טבילה במקווה נמשך על האדם דעת אמיתית ומתרחק מן המחלוקת והקטטות. י"ז. <יוד זיין> על ידי המידה הרעה של כעס, מתעוררים על אדם חס לשלום, מקטרגים ושונאים, והם מקטרגים וחולקים עליו תמיד. והתיקון והעצה להינצל מן הכעס הוא על ידי תענית, או על ידי עונג שבת לשם שמיים. היינו, על ידי <יידה> שמתענגים בשבת בתענוגים והרחבות, במאכל ובמשקה ובבגדים וכו'. אבל כל זאת כדי לכבד את השבת לקיום רצון השם. ולא חלילה מחמת תאווה או גאות, על ידי זה ניצולים ממקטרגים ושונאים. אמנם עיקר העצה להינצל מכל מיני מידות רעות, וכן להינצל ממידת הכעס המגונה, הוא רק על ידי ריבוי תפילה ותחנונים אמיתיים לפני השם נדבח, כמבואר בליקוטי הלכות. ודח, עיקר המחלוקת המתעוררת על האדם, הוא שאין לו מאמין בצדיקי אמת. על כן, כאשר מתעוררת מחלוקת על האדם, שחולקים עליו, שואלים עליו קושיות, הוא צריך להתבונן ולהתעורר לשוב בתשובה על פגם זה, שלא האמין בחכמים אמיתיים. ועל ידי שיתוקן באמונת חכמים, תתבטל המחלוקת מעליו ויזכה לשלום. יט. יש בעולם הרבה ספרי אמת, ועתידים להיות עוד ספרים נוספים. וכל אלו נצרכים לעולם. היינו שנחוץ מאוד שכל האנשים על פני תבל ילמדו בספרי האמת, בכדי שיתעוררו ליראת השם וקיום התורה. ואסור לחלוק וללעוג לשום ספר שנתחבר על פי דעת תורה באמת. כי על ידי לימוד בספר כזה בוודאי מתעוררים לירת השם, שהיא יסוד ושורש כל המצוות שבתורה. אבל בספרים שנתחברו על פי חוכמות וחקירות, אסור אפילו להביט. כך מבואר בשיחות רבנו זכרונו לברכה. כ. יש צדיקי אמת שאמונתם שלמה בוודאי, ואף על פי כן יש עליהם מחלוקת. דבר זה נובע מחמת חסרון אמונה בעולם, שלאנשים בעולם אין אמונת חכמים, ועל ידי המחלוקת שיש על צדיקי אמת מתקנת אמונת חכמים אצל עמון העם. א יש אנשים רבים שהם אנשי אמת לאמיתה ויש עליהם מחלוקת וזאת מחמת שאין להם אמונה בעצמם היינו שאינם מאמינים בחידושי תורה שהם עצמם מחדשים כלומר שהם מבארים ומפרשים ביאורים ופירושים אמיתיים בתורה והם מסבירים את לימודי התורה בביאורים וסברות באופן שאנשים מתעוררים על ידם ליראת השם בקיום התורה ומחמת שפלותם וקטנותם בעיני עצמם, הם אינם מאמינים שגורמים נחת רוח להשם יתברך בחידושי תורתם, היינו בביאוריהם ופירושיהם. ומחמת זה שאינם מאמינים כראוי בחידושי תורתם, הם מתרשלים לעסוק ולכתוב אותם על גבי ספר. ואז מתעוררת עליהם מחלוקת כדי שיתוארו לשוב על פגם אמונה, שאינם מאמינים בחידושי התורה שזכו לחדש על ידי תורת אמת. כי גם חסרון אמונה זה הוא בכלל פגם אמונת חכמים. בעדי המחלוקת הם חוזרים בתשובה על פגם זה, ומתחדשים בזריזות, ומתחזקים לעסוק בכתיבת והדפסת חידושיהם, הנחוצים מאוד לטובת העולם כמובן למעלה. ומחידושיהם ובאוריהם מתחדש עוד ספר. ועל ידי זה מתרבים ספרים קדושים לתורה, המסבירים את לימודי התורה בביאורים ופירושים נפלאים. ולעורע את האנשים ליראת השם, שזה כאמור עיקר יסוד קיום התורה. ועל ידי מתבטלים כל מיני מחלוקת, ונמתקים כל מיני דינים, היינו שמתבטלים מן העולם צרות רבות, וזוכים לכל מיני טובות. כ"ב מה שיש מחלוקת בין צדיקי אמת, הדבר נובע מן החלל הפנוי שנוצר בבריאת העולם, שהוא דבר שאי אפשר להבינו בשכל האנושי. לכן אסור לערער על המחלוקת בין הצדיקים האמיתיים, רק צריך להאמין שהדעות של כל צדיקי האמת הן מהשם מטבח. אפילו דעותיהם של צדיקי האמת שההלכה לא נפסקה כדעתם, היינו שאנשים אינם יכולים לנהוג בדרך התורה ובענייני דרך ארץ לפי דעותיהם והנהגותיהם, וגם אינם יכולים להתעורר ליראת השם ולמידות טובות ממידותיהם והנהגותיהם, ואף על כן צריך לדעת כי גם דעותיהם הם מהשם מטבח, אם הם מכוונים בהם בשם שמיים באמת לאמיתם. כמבואר בליקוטי מוהר"ן, חלק א', סימן ולב. ומדוע מביא השם מטבח בדעתם שצדיקים אלו סברות, שאינם כפי ההלכה לכל אדם? זאת אי אפשר להבין בשום שכל אנושי. כמבואר בתורה הנ"ל, רק צריך להתחזק באמונה ולהאמין שאי אפשר להבין זאת. ולא יערער ולא יתבלבל ממחלוקת של צדיקי אמת. ג. על ידי הפירוד וההתרחקות, הסוררים בין השונאים והרשעים, על ידי זה מתחזק קיומם. אבל כאשר השונאים מתנגדים, אזי הם נופלים ומתבטלים במהרה. ר. ד. מידת הניצחון, המחלוקת והמלחמה שבעדם, נמשכים מן הדמים שעדיין לא עבדו בהם את השם יטבח. כי כל אדם צריך לעבוד את השם יטבח בכל דמיו. היינו שצריך להרבות בדיבורי התורה ותפילה עד שכל הדמים יתהפכו לתורה ותפילה. והידי שמהפכים את כל הדמים לתורה ולתפילה, על זה זוכים לשלום ולביטול מידת הניצחון והמחלוקת. יופי על ידי שהאדם שומע חרפתו ושותק, היינו שמבזים אותו ואינו משיב, ואינו לוחם כנגד האנשים המבזים אותו, הן בשעה שמבזים אותו, הן אחר כך, ושותק מחמת תאוות השם ידבח, היינו מחמת שמרגיש שחטא על השם ידבח, ומכוון בשתיקתו בשעה שמבזים אותו, שעל ידי ביזוי זה יתכפרו עוונותיו ויתקנו חטאיו, ואינו מכוון לשתוק, להרעים ולהכעיס את מבזיו, על ידי שתיקה זו הוא דוחה מעליו את כל הקליפות הטמעות שלא יוכלו להידבק לקדושה המצויה בו. היינו על ידי זה מסתלקים ממנו כל מיני מחשבות ותאוות רעות שהן ניכר קליפות טמעות וזוכה להחזיק עצמו בקדושה ובאמת. רב צריך לדון כל אדם לכף זכות ואפילו את הרשעים החולקים עליו צריך להשתדל למצוא טעם וסיבה שבגללה הם חולקים עליו, בכדי שיוכל לדונם לקו זכות. ועל ידי מידה זו, שדן כל אדם לזכות, אפשר לבטל מחלוקת לגמרי, שהחולקים ישלימו עמו או ינחלו מפלה, וזאת דווקא על ידי שידון אותם לקו זכות. כ"ז צריך לדעת שמחלוקת היא תאווה ככל התאוות. והאדם המכניע תאווה זו, זוכה שיאמרו הלכה בשמו. היינו שידברו דיבורי תורה והלכות שהוא אמרם. ואדם זה זוכה לשני עולמות, היינו, לאחר הסתלקותו הוא כאילו לא מת, כי דעותיו האמיתיות משתערות לנצח. כ"ח על מחלוקת קשה להתפלל ולדבר דיבורי קדושה של תורה ותפילה וכו'. ה. על כן, לפני התפילה צריך להמשיך עליו מצוות ואהבת להערכה כמוך כדי להמשיך שלום ואהבה ואז יוכל להתפלל ולהוציא דיבורי הקדושה מפיו כי עיקר הדיבור נמשך משלום. כ"ט על ידי מחלוקות נופלות מחשבות של רשעים בדעת הכשרים היינו ערעורים רעים וכפירה אחמנא יצלן והעצה להינצל עם מחשבות רעות היא השתיקה היינו שישתוק ולא יחפש תירוצים אפילו במחשבה לאותן מחשבות רעות וכפירות המבלבלות דעתו. כי על ידי התירוצים שמנסל את ארצם יכולות הכפירות להתגבר יותר. רק ימסור את המלחמה על השם נדבך. היינו שירבה לבקש מאיתו נדבך שיצילו מן הכפירות ומן המחשבות הרעות ויסיר אותה ממנו. ל. כשיש מחלוקת על האדם אפשר להפילו חס ושלום ממדרגתו. היינו, שבגלל המחלוקת עלול אותו אדם שחולקים עליו להתרחק חס ושלום מן האמת ומדרך הישר שייכת לו. על כן צריך האדם שחולקים עליו להתחזק מאוד ולהרבות בתפילה שלא יידח מן האמת לאמיתה על ידי המחלוקת. למד כשיש מחלוקת על האדם אל לא לעמוד מול שונאיו ולארע להם כפי שהם עושים לו. כעדי שעומד בתוקף נגד שונאיו, הוא גורם להם להתגבר ולהשיג בנקל מטרתם חס ושלום. היינו שיוכלו יותר לארע לו חלילה. רק אדרבה, צריך לדון את השונאים ואת החולקים לכף זכות, וצריך לגמול עמהם כל מיני טובות. ועדי זה מבטלים את מחשבות השונאים ודעותיהם. ברעש שרצו לגרום לו מתהפך עליהם והוא ניצול מהם. ל"ב צריך לדעת כי כאשר החולקים מהשונאים לאדם רשעים הם אז בוודאי כוונתם במחלוקת לרעה היינו שחולקים על האדם בגלל שנאה או קנאה אבל כאשר החולקים הם צדיקים אזי ודאי כוונתם לטובה שהידי שחולקים על האדם ממתיקים הם מעליו את הדינים הקשים. היינו שעל ידי המחלוקת שחולקים עליו, בטלים ממנו צרות רבות ואיסורים. וצריך להתפלל להשם מטבח להינצל מן הטעות, ושלא לחשוב כי מחלוקת הצדיקים היא מחלוקת גמורה. כדי שמחלוקת זו לא תתהפך חס ושלום למחלוקת הסתראחה. למד גימל על ידי מחלוקת בה עניות חס ושלום, ואין זוכין לרפואה, אבל על ידי שלום באות רפואה ופרנסה. על כן יש להתרחק מאוד ממחלוקת ולחפש שלום עם כל אדם. ל"ד כשיש מלחמות ושפיכות דמים בעולם, יש עצירת גשמים חס ושלום, ונעשה חלילה יוקר גדול בעולם. ל"ה על ידי שפוגמים בכבודו נדבך היינו שעוברים חלילה על מצוות התורה, שזה בוודאי נגד כבוד השם יתברך, על ידי זה מתעוררת מחלוקת, הן בכלליות בעולם, הן בפרטיות אצל כל אדם כמובן בליקוטי הלכות. ל"ו כל העולם כולו מלא מחלוקת, הן בין העולם, הן בכל עיר ועיר, הן בכל בית, הן בין שכנים, הן בין כל אדם לאנשי ביתו. אין בן משרתיו ובניו. ואין איש שם על ליבו מה תהיה התכלית מכל ימיו ושנותיו, מכל עסקיו, יגיעותיו וטרחותיו. אין איש מתבונן איך קלים הימים ומדי יום מתקרב ולקיצו. על כן מי שיש לו דעת אמיתית צריך להתרחק מן הכעס ומן המחלוקת, ולהשתמש בזמנו בתבונה לתכלית האמיתית, ויהיה בשלום עם כל אדם.